Ya kalau enggak punya mobil bisanya makan beli na kumpulan biar didoain juga boleh enggak enak bener pitah pitahan nah kemudian dibicarakan oleh para ulama penggabungan dari dua ayat tentang salah 30 bulan sama tentang fi uh, masalah akulul hamli Rasulullah bahas masalah akulul hamli itu 6 bulan jadi paling sedikit yang kandungan 6 begitu itu jadi syukuran alhamdulillah Sehingga makanya kalau ada bayi itu lahir setelah umur, umur 6 bulan. Itu sebagian lelah seperti Imam Ramli mengatakan diperlakukan seperti orang dewasa. Karena sempurna. Sudah ada bentuknya dan seterusnya. Bita lagi, lagi. Yani, memang Nabi tidak jangan dikit-dikit Nabi tidak melakukan. Kita harus membuat. memperbaharui syukur terus. Dikit-dikit so. syukur. Orang habis makan enak, lega, ngasih duit orang 100 ribu. Nabi tidak pernah melakukan. Nabi, Nabi tidak pernah melakukan. Astaghfirullahaladzim.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 الرحيم الغفار الغفور التواب وهو شديد العقاب المنتقم السميع البصير وهو على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وآل آله المطهرين وأصحابه الطيبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا يا رحمن ويا رحيم ارحمنا يا غفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا يا لطيف التف بنا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرتي أحبائك وأوليائك وأنبيائك ومأ إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا اوزقنا طفة قبل الموت وشهادة عند الموت wal jannah ba'da maut amma ba'du dengan cinta yang kami berikan para pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam prasangka baik yang semoga benar karena pagi ini adalah majlis hadis kita akan membaca kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan membaca kalimat-kalimat yang pernah Keluar dari Lidah mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Para kekasih-kekasih Allah Pencinta-pencinta Nabi Di saat mereka membaca hadis Nabi mereka Dengan penuh adab dan tetakrama Itulah yang mengundang Keberkahan Dan akan menjadikan orang tersebut mudah untuk faham Karena pemahaman dari Allah, sehingga adab di dalam menuntut ilmu, di saat membaca hadis Nabi saw. Al Imam Malik Rahimahullahu taala tidak akan baca hadis ketika dalam keadaan punya wudu bersuci. Imam Muhammad al-Bagir juga ada begian, tidak akan baca hadis kecuali dalam keadaan punya wudu Bahkan dikisahkan Imam Muhammad al-Bagir itu.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 Coba kalau dibalik kita yang seperti itu kan hina jadinya. Maka doakan mereka, bukan untuk dihinakan karena mereka itu ya jarang bimbingan. Ustadznya malas masuk kampung. Ustadznya kurang giat. Habis mondok enggak segera jadi Ustadz juru dakwah, enggak tahu nunggu apa lagi. Nah ini baru ya, ustaznya sederhana. Enggak ada dia mau ngaji di kampungnya itu enggak ada yang ngajari, makanya ada konser rame konsernya. Yang pernah mondok jadi Ustadz ayo cepat bergabung nanti di Al-Bashah Mudik. Tempat di Cese itu loh biar hidup namanya. Masa musolah-musolah sepi. Makanya kalau musolahnya tidak ada pengajian. Ya Hanya sudah konser. Semoga Allah berikan hidayah kepada semuanya.